Partea a doua Capitolul 10 Plecând de la bătrâna mamă, conducătorul ajunse în câteva minute acasă și arătă soției un chip senin, fără să-i spună însă ce discutase el cu maica sa ceea ce nu însemna că generalul își ascundea totdeauna față de ea gândurile. Ce mai face mama? Îl întrebă ea, cercetându-i chipul destins, cu acea gelozie pe care nici o femeie nu și-o poate reprima, când știe că bărbatul ei, într-un ceas greu, S-a dus la altă femeie, chiar dacă această femeie e mai casa. sa. De unde știa soția dictatorului că era vorba de un ceas greu? Tot de la el. O întrebase el însuși de câteva ori. Ce facem cu legionarii ăștia? Adică și ea, soția lui, era chemată să se gândească și să dea un răspuns și avea chiar motive să creadă că nimănui până atunci nu-i mai dezvăluise el acest gând. Ce se întâmplă? Îl întrebase ea. Dar el fos omorât? Rămăsese tăcut și destăinuirea scontată nu se produsese. Mama e sănătoasă, zise generalul. Unde de Dumnezeu să fiu și eu tot atât de tare și cu mintea limpe de caia? Nu poți să te plângi de slăbiciune și de lipsă de limpezime în judecată, zise Maria General Antonescu, orgolioasă. Ai dat jos un rege pe care mulți ar fi vrut să-l dea și i-au fost înfrânți. Dar dictatorul nu încurajează să insiste. Tăcu și începuse să se îmbrace. Asta era acum în mintea ei că el dăduse jos un rege și că alții nu reușiseră să o facă. că sa nu-i spune astfel de lucruri care acum nu mai aveau niciun rost și care nici măcar nu erau într-o totul adevărate. Regele era deja compromis prin prăbușirea granițelor, nimeni, nici el, generalul Antonescu, n-ar rezista în urma unor astfel de nenorociri. O oră mai târziu, conducătorul se afla în marea sală de recepție a președinției Consiliului de ministri. Membrii guvernului și Horia Sima, care nu se despărțea nicio clipă de cămașa sa verde cu diagonală din piele, de la capătul căreia lipsa însă pistolul, sosiseră și l-așteptau pe general și pe tânărul rege, care în astfel de ocazii venea sosit de regina mamă. Era o compensație pe care dictatorul i-o acordase pentru anii ei săriști, când, gonită de la palat de metresa regelui, trebuise să se întoarcă în Grecia, țara ei de unde, cu 20 de ani în urmă, pusese pe sită, după ce mai întâi, cel puțin așa se spunea, rămăsese însărcinată. Tânărul Carol, trecuse pe atunci pe acolo fără intenția de a se căsători, avutese cu ea o aventură cu totul negândită și se pomenise apoi spre uluirea lui, obligat să o ceară. Tânărul suveran și regina mamă s curând și ceremonia sărbătoririi pomului de Crăciun începu. Generalul, cu toate că arăta senin, a avut câteva clipe de neatenție pe care și le scuză singur, înainte de a-și rosti micul discurs, Deși e sărbătoare maestate, tot nu pot să uit că mulți dintre supușii maestății tale stau poate zgribulisi într-o odăiță fără foc și nu pot și ei în aceste ceasuri să trească clipe de bucurie simplă, din pricina lipsurilor și a mizeriei. Să întărim ajutorul legionar," zise Horia Sima, și să trimitem echipe prin cartierele și casele sărace cu darul. Dacă domnul general ar propune maestății voastre un decret prin care s-ar putea, în mod oficial, de pildă prin emiterea de timbre, spori fondurile acestei organizații, am avea timp ca chiar de anul nou să sărim în ajutorul la mult. Generalul însă nu răspunse și făcu pe un ton sobru urări de sănătate și fericire familiei regale. I se făcură apoi lui însuși aceleași urări de către miniștri și aprinsera apoi pomul care strălucea încărcat de lumânări și becuri colorate. Voi da la timpul potrivit ordin generalului Șteflea să-mi urmeze la conducerea statului în cazul că aș muri și să continue lupta cu legionarii până când îi va alunga definitiv de pe scena istoriei, gândea dictatorul. Hitler trebuie convins. Mă voi duce la el. Numai în lipsa mea să nu se întâmple ceva, deși nici lui Horiasima nu e ușor să ia hotărârea de a transforma idila noastră într-o despărțire sângeroasă. Nu e destul de popular ca să o facă. Deși smintiții ăștia nu se mai întreabă ei dacă sunt sau nu populari. Generalul avea umor, care însă nu era deloc apreciat. Acum avutese în sinea lui și răsese singur fără ca asistența să-și dea seama care fusese pricina acelei exclamații sușite și aproape guturale care ieșise lui din gură, ceva care semăna cu un fel de «da, da, da, desigur, hm». Odată îi se prezentase cererea familiei unui preot legionar care murise. Familia vroia, conform dorinței celui mort, să-l îngroape pe preot pe un afet de tun. Cum însă acest lucru era un privilegiu doar al militarilor cu grade mari, generalul trebuie să facă o excepție și să le dea deslegarea și ordinul respectiv. Avusese ca și acum aceeași exclamație înăbușită, ridicase ochii spre șeful lui de cabinet ca să-l ia martor al acestei stupidități și scrisese pe hârtie rostind și cu vocetare. Pupă pe tun, nici dracu n-a văzut! Aprob, ca să se vadă. Și semnase. Șeful de cabinet, colonelul Elefterescu, nu râsese însă deloc de această glumă reușită a conducătorului nici acolo, de față cu el, și nici în birou, după ce ieșise și rămăsese singur cu hârtiile.